Loptom u mikrofon. A eto, nisem mår du bæti točni. Točno nam je ponoć, ušli smo u ponedeljak, a to je znak za početak naše sportske emisije. Loptom u mikrofon. Kako to obično biva krenut ćemo sa nogometom, ali možda malo drugačjim nogometom. Naravno, kao što vjerojatno znate, Finalom Lige prvaka između Reala i Liverpoola, zapravo er klubska nogometna sezona za 17-18 godinu, odnosno, za tu sezonu. Dobili smo prvaka Europe, dobili smo sve manje više klubske prvake, tako i u Hrvatskoj. Dinamo sve duplu krunu, što se tiče i prvenstva i kupa, ali ono što je nama zanimljivo je ono što će krenuti sutra, u ponedeljak, 66. izdanje Kvarneske riviere, dakle, tjedan dana jako dobrog nogometa, Uh, u kategoriji kadeta koji su u izlaznoj godini igra se zapravo u cijeloj riječkoj okolici. Omišalj, Kostrena, Labin i tako dalje, tako dalje. Novi Vinodolski uh, i onda veliko finale iduće nedjelje na Rujevici. Uh, Nogometaše rijeke također će nastupati na Kvarnerskoj rivijeri. Biće u skupini jako vas igra upravo u Kostreni, ti će biti još i Pomorac, Olimpija i Venecija. A čućemo što je u početka turnira rekao trener kadeta rijeke Mijo Dadić na poliketu taj turnir znači našim domaćim dečkima ovdje iz rijeke i siguran sam da će dat sve od sebe da predstave klub, grad i na kraju krajeva državu ili međunarodni turnir da će ga postaviti u najbolje svjetlo. A što se tiče grupe, sigurno da su renomirane ekipe opet na turniru i čestitam organizatorima što su uspeli privući opet tako velika imena na turnir. A osim Kvarnerske rivijere u okolici rijeke, odnosno ovoj istarsko-primorskoj regiji, bit će i hrvatska nogometna reprezentacija koja se to okupila u svjetskog prvenstva u Rusiji. Prvi dio priprema odradit će ovaj tjedan u Rovinju. A što u oči početka priprema je zapravo svih mogućih okupljanja, budući da još nisu stigli svi igrači, kaže Filip Bradarić, poslušajte. Izuzetno mi je često pet biti u krugu reprezentativaca, pogotovo ovaj u krugu tih koji odlaze na svjetsko prvenstvo i evo već od jučer od priprema se izuzetno veseli svim ovim budućim danima I, i sigurno da dok se još u krugu dok dođovi igrači koji su jučer igrali da da će biti stvarno fenomenalno da bi sada atmosfera dobra i ja sam siguran da hrvatska ima pravu ekipu i da možemo napraviti velike stvari. Da, Kapetan Rijeke bit će jedini igrač Rijeke koji će putovati u Rusiju, a vatreni će u Istri boraviti sve do iduće subote kada putuju u Liverpool, gdje će protiv Brazila na Enfieldu igrati prvu pripremnu utakmicu u oči svjetskog prvenstva Rusiji. Prelazimo na rukomet, rukometaši zameta u devetom kolu lige za ostanak. Slavili su sa uvjerljivih 36-22 na gostovanju kod Sesveta, Zamećani su tom pobjedom preuzeli vrh Lige za ostatak dva kola prije kraja sa bodom više od drugoplasiranog umaga. A još jedna Liga prvaka je završena, ona rukometna. U francuskom finalu rukometaši Montpellier slavili su sa 32-26 i tako došli do svoje druge titule. Slavili su protiv Nanta, dok je u borbi za treće mjesto PSG bio bolji od branitelja naslova Vardara. Ostamo tim francuskim vodama. U Parizu je danas krenuo drugi Grand Slam sezone Roland Garros. Imali smo već i hrvatske predstavnike koji su otvorili taj turnir. Petra Martić pobjedila je kineskinju Wang sa 6-2 i 6-3 i izborila drugo kolo gdje će igrati ponovo protiv kineskinje i ponovo kineskinja koja se preziva Wang jer je ta druga kineskinja Wang pobjedila Venus sviljanci i tako izborila Susret Petro Martić koji je nakon evo, jedne Vang, će igrati protiv druge Vang, tako da jako, jako interesantno. U Parizu sa kineskinjama Vang i Petro Martić, a u muškoj konkurenciji Ivo Karlović nije uspio proći. Francuza Mutea izgubio je u tri seta, sutra će na teren i Borna Čorić, i Ana Konjuh, i Dona Vekić. Potest jedna. Potest jedna pripada hrvatskom gimnastičaru Tinu Srbiću koji je osvojio zlatnu medalju na svjetskom gimnastičkom kupu u Osijeku. Eto ga, time lagano privodimo kraju našu večerašnju emisiju. Valja sigurno za kraj spomenuti i večerašnju utakmicu, sedam utakmicu odlučujući u polufinalu istočne konferencije NBA Lige gdje igraju Boston i Cleveland, 2 sata i 30 minuta iza ponoći. Pa sigurno da ljubitelji košarke će moći uživati i vidjeti može li Lebron James odeti Cleveland u još jedno finale NBA Lige. A eto mi se naravno slušamo već iduće nedjelje u novoj emisiji Lopto u mikrofon. Do tada do slušanja i pozdrav!